Tak hezké odpoledne, přátelé. Já se jmenuji Kateřina Konopásková a jsem tu za vydavatelství Českého rozhlasu Radio Servis. My se snažíme z archivu Českého rozhlasu vybírat už asi 20 let to nej a na CDčcích umožnit posluchačům aleji. Dalším zájemcům audioknihy, aby si mohli doma kdykoliv poslechnout své oblíbené četby, dramatizace nebo dramatizované četby z archivu Českého rozhlasu. My si sice také vyrábíme některé věci, točíme svoje, ale 99% je z archivu Českého rozhlasu. Domluvili jsme se se Šrámkovou sobotkou, že se pokusíme v odpoledních od pondělí do pátku představit tvorbu Českého rozhlasu. Já tu dnes tedy představím to, co výběrem, ukázkami vychází na CD a v následujících dnech pání režiséři a interpreti z Českého rozhlasu tady s vámi budou pouštět, budete poslouchat a budete i peserovat. Dnes to bude víc o poslechu, nicméně, budete-li mít nějaký dotaz nebo doplňující informace, nebojte se, ozvěte se a řekneme si to. Já teda nebudu dlouho povídat, abyste se potom stihli na pátou hodinu v klidu přesunout případně na další program zástupci. Tak mám pro vás tady první novinku letošního roku. Bude to takový průřez těmi 20 lety, to, co vydáváme v radioservisu. Jinak je tady k dispozici tento zelený katalog vedle toho stojánku. Kdybyste chtěli, můžete se podívat. Tak já poprosím, bude to Michal Dostojevský, idiot. Pustíme si druhou část. Generálně Teď prosím. Čím ho sloužit? Nepřicházím žádné neodkladné věci. Kníže přijel právě z ciziny. Ano, jdu zrovna z blaku. Potěšení je ovšem pro mě veliké, ale důvod, důvod, není naprosto žádný. I když jsem, Miškin a vaše manželka pochází z našeho, vaše excelence. Až si předrokem že psal ještě ze Švýca vaší paní. Pravda, už si vzpomínám. Smím se zeptat, kde jste se ubytoval? Ještě nikde. Tedy z vlaku rovnou ke mně. I se se zavazadlik. Já vám rozumím, ale unišťuji vás, že se ubytují jinde. Nezůstal bych tady, i kdybyste mě pozval. Je tedy dobře, že jsem vás nepozval a nezvuji. Mám vstát a odejít, že? <laughs> Víte, generále, ačkoliv se vůbec nevyznám ve zdejších zlicích, přesto jsem přesvědčen, že to mezi námi dopadne tak, jak to dopadlo.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 Tak tady s Bohem. A promiňte, že jsem vás využil. Kolik je vám let kníže? Šestadvacet. Myslel jsem, že mnohem méně. Ano, vypadám prý hodně mladěj. Jste skutečně takový, jaký se znáte. Bude snad i příjemné seznámit se s vámi blíže. Jenže jsem člověk velmi zaneprázněný. A tak... I když se rád setkám s dobrými lidmi, přece jen chápete? Za chvíli musím k jeho vysosti pak do úřadu, ale Elizabeta protofirna, by možná ráda viděla svého, svého jmenovce. Máte-li chvilku čas? Já vůbec nemám naspět. Zavedu vás tedy k ní. Dovolte ten pán slov s mým tajemníkem Gavrilou Ardalionovičem. Prosím, prosím. Víš, aňo, řeknu ti všechno. Připrav se. Slíbila Tocké Boží mě, že dnes na svém večírku řekne rozhodné poslední slovo. Buď a nebo. Tože řekla? Předvčerem nám to slíbila. Já jsem myslel, že mám plnou svobodu volby. Počkej, počkej, počkej. Co tím myslíš? Co pak? Ty bys v poslední chvíli?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 Přijdete také na večíře? To jistě. Mám přece pětadvacáté narození. Ach, jo toto letí. Zrubil jsem gratulovat Nastasí Filipovni už ráno. Dávám svou fotografii. Ukaž. To ti sama dávám, sama? Hm. S věnováním. Pojďte se také podívat, chyníře. Co říkáte? Krásná, co? Tak tohle je Nastasia Filipovna. A kde kde chcete bydlet? Nevím, zatím nic nemám. V domě, totiž v rodině Gabrily I Volgina uvolnila jeho maminka tři pokoje a pronajímá je lidem s dobrým doporučením. Doufám, Gaňo, že nemáš nic proti tomu, aby u vás kníže Na oba. I maminka bude velmi ráda. Jste oba velmi laskaví, že se o mě tak staráte. Výborně. Ale teď už nemám ani minutu. Pojďte k níže, představím vás Lizavete pro Zastavíme první ukázku. Když budete chtít, můžeme ještě chvíli pokračovat v Idiotovi. Asi jste tu plejádu starých českých herců poznali podle hlasu. Martina Růžka, pana, pana Cupáka, pana, Cupáka Hartla. pana Hartla, kteří tam mám takový mladí hlas Je to dramatizace z roku 1982 a režisérem byl Josef Melč. Zajímavé je v tom, že on se Dostojevskému věnoval více a vlastně zpracoval ještě bratry Karamazovi Idiota a zločin a trest. Takže všechny ty tři významná díla jsou v archivu Českého rozhlasu právě s ním a všechny tři třeba vyšly na CD. A nebo Český rozhlas provozuje e-shop Radioteka.cz, kde si ty věci můžete buď to koupit na CD, nebo si je můžete stáhnout. Dokonce levněji za menší peníze a také si je poslechnout. Tak chcete ještě chvíli poslouchat, přiznávám moji slabost. Tam se bude usmívat ale Vrzák pro Jana Hartla a mě tady tím mladistvým hlasem. zauje. že na No, vidíte. Jak se nám to propoju, z už nějakou svodu. Chcete si použít ještě kousek, ještě malinký kousek. Ano. Ne, tady ještě to zní. Ne, jenom dotaz jenom doplnil, teda můžu, že, že jsem jen doplnil, že jsem můžu říct nedávno nesmělého Jana Hartla ve svém pořadu. Byla jsem se podívat. Bylo fakt těžké rozpovídat. <laughs> Ale právě ta je to ukázku trošku teda vypětější, z Iriota, se mi to povedlo jako zlomit a začal, no to, začal na to, strašně na to to Belčem, právě říkal, že, že to bylo trošku trapič, že opravdu některé ty scény dlouhý dialogy si řídili několikrát, třeba i pětkrát, nebo desetkrát. Říkal, že vždycky potom vyrazil z té říkal, no teď se to konečně blíží jako tomu výsledku. Ano, a přestože ho trápil pan Melč, tak pokud vím, tak spolu hodně spolupracovali a uh, měli se rádi a spolu hodně uh, natáčeli. Je tam třeba i nedokončená Bible, kterou spolu roztočili, ale už nedodělali. Takže ještě kousek idiota? to Dobře, tak to dáme. Kudy to? No, technika, Tak, no. dobré. Ještě pořád tu dvojku a jsme schopni to přejet. Jo, no nějak ono, já jsem právě v no. Tak. Aby to jako lidi koupili to. A jinak je to dvojce, děčko a dohromady to má nějaké 110 minut. Zpracování. Já se, já se to zpracování. No, tak dva? Dva? Tak, ne, tak, jim jim tak technika třeba, nebude takto, tak to ideota... hodiny, no? Byla. 110 Tak. Takže to jsme poslouchali ukázku z archivu Českého rozhlasu z roku 1982 dramatizaci. A teď si poslechneme něco mnohem pozdější doby a modernější, abyste měli třeba. Tady řeknu pánům, že to bude stopa jedna, kdyby to šlo na, tak od té 8,5 minuty. Je, je, je. Zpracování světoho bestselleru Toma Roba Smise, dítě číslo 44, to je příběh ze stalinského Ruska. Bylo to i sfilmováno, ale to příliš nebylo oceněno ten film, ale knížka se dostala celosvětovému uznání, a tady to zpracování, které režim měl Dimitrij Dudík, zase získalo v letošním roce v anketě Audiokniha roku, cenu získalo, zvítězilo v anketě Audiokniha roku v kategorii dramatizace. Je to teda tak, jak Český rozas je schopen dělat ty velké dramatizace s velkým hereckým obsazením. A zvítězilo to i v kategorii zvuk, ano. Tak jsou tam velká herecká obsazení, což třeba ty menší vydavatelé nejsou schopni dělat, protože ono je to velmi finančně náročné. Nejen to nabrat s těmi herci, pak to stříháte, děláte tam ruchy, zvuky, hudbu, tak to potom v tém studiu ty hodiny tečou a tečou a nám vydavatelům tečou nervy a peníze. E, kolik to Takže my máme výhodu jako vydavatelství Českého rozhlasu Radiosery, že můžeme čerpat z archivu Českého rozhlasu, ovšem my zase potom Oni dělají teda většinu ti naši kolegové v těch malých vědovatelstvích ty dramaty, čerby třeba na jeden hlas, tak my třeba tady zase s těmi herci znovu se musíme vyrovnat a zaplatit jim za ty jejich výkony, za to, že to můžeme použít na CD, nebo za to, že si to můžete stáhnout. Proto jsme tak neradí, potom, když se to třeba někde stahuje bez zaplacení, protože to není ani tak poškozování nás, ale především práv těch interpretů a autorů. Tak se podíváme, jestli... No. Se nám dítě číslo 44 v režii Dimitrie. Vlastně je to poškození i vás. Je to no i českého rozhlasu samozřejmě, mm. nebo říkat, kde jsou pak ty tisíce těch stažení, je to škoda. Tady je vypravěčem, to má také velké obsazení, vypravěčem je uh, pan, uh, no? Vlasák. pan Vlasák. Pan ano, děkuji za nápovědu. Hlavní roli Martin Mišička, třeba Stanislav Zindulka, Růžena Berunková. Dana Černá v těch ženských dámských rolích a pánové právě. vedle Martina Mišičky potom David Novotný, Lukáš Hlavica, opět v menší roli Jan Hartl, Stanislav Zindulka, Ivan Řezáč, Pavel Rímský, Jan Novotný. Vidíte, je to velké herecké obsazení. Podaří se nám to? Jako strašně, strašně pomalu, to je to strašně pomalu. Je to strašně pomalé, aha. Třetí minutě, S tím může... jsme nepočítali. Tak hol, to pustíme, když tak nám to jde tak pomalu, způsobem, tak uvidíme. Je to ze začátku. Já jsi osmou, že vlastně někde. Ne, jo, a ještě stopy, nebo ne. Tak možná, to, dejme na trojku, tak tak na třetí možná, stopu. Možná. Tak na třetí stopu. A to je co? To je začátek? Moskva únor dva... No a ještě? Tohle jsme Tohle. Naši... Moskva 17. února. Tohle? Byt Ne, to je třetí stopa. Dobrý den, doktor Zarubin. Přišel jsem se podívat na Lva. Vy budete asi nejsla. Lvova manželka. Ano. Máte průkaz? Prosím. A říkejte mi klidně, Borisy. Po Pojďte dál. Omlouvám se, že svítím jen svíčkama, ale od desátého patra víš, nemá dům dodávku elektřiny. Dáte si čaj? Rád. Jak silný? Co nejsilnější. Povězte mi, co je s manželem? Má horečku. Je celý rozpálený a zároveň se přese zimou jídlo odmítá. Oh, pokud má horečku, bude lepší, aby nejedla. Ovšem, jeho nechoď může být i následek užívání amfetaminu. Víte o tom něco? Nevím o ničem, co souvisí s jeho prací. On běžně vynechává jídlo, bývá pryč celé noci, ale to všechno kvůli práci. Budete se přát cukr? Raději zapařeninu. Asi byste jste už rád provedl vyšetření. Leží vedle. A nejdřív do pijučávě. Nespěchám. Vy jste učitelka, že? Ano. Netušil jsem, že lev má doma tak krásnou, V karových materiálech to není uvedeno a to je chyba. Prosím, pojďme už k němu. Ujďte a zvedněte mu prosím hlavu. Co je to za lék? Přípravek, po kterém se nebespí. Ale už si dobře, vidíte sám. Musíte mi věřit. Ještě teď. A teď si ho posluším. To by stačilo. Můžeme jít. Bude manžel v pořádku. Má dost vysokou horečku. A jsem ochoten to nahlásit. Co jste ochoten nahlásit? Jsem ochoten nahlásit, že je opravdu nemocný. Ale on je nemocný, sám jste to řekl. Chápete, proč jsem tady? Protože jste lékař a můj manžel onemocněl. Poslali mě zjistit, jestli je váš manžel skutečně nemocný. A nebo se snaží jenom vyhnout práci. Ale on nic nepředstírá, to pozná každý i bez lékaře. Ano, jenže já jsem tu, abych to rozhodl. Nadřízení budou věřit tomu, co jim nahlásím. Pane doktore Zarubine, právě jste řekl, že lev je nemocný. Že má vysokou horečku. A jsem ochoten zopakovat tu diagnozu ve svém hlášení. Pokud se se mnou vyspíte. Samozřejmě. Ne, bylo by to jen jedno, Hleda, že byste ve našla zalíbení Pak vztah pokračoval. Uzavřeli bychom. Jakousi dohodu? Dostala byste ode mě cokoliv byste si přála. Tedy <laughs> v rámci možností. Důležité je, že se o tom nikdo nesmí dozvědět. A když odmítnu? Nahlásím, že manžel je lhář. Nahlásím, že z důvodů, které mi nejsou známy, se zoufale snaží vyhnout svým povinnostem. Na Nadřízení vám nebudou věřit. <laughs> Jste si tím tak jistá? Bojte <laughs> se. Nebojte se, váš manžel tvrdě spí. A po mém se mu budou zdát krásné sny. A dlouho nevyruší nás. A my nevyrušíme jeho. Nechte toho. Klidně si to odbudeme tady v kuchyni, na stole. Třeba se vám to udlíbit. Ženy si na no mě obvykle vystěží. Ale, ale, ale, ale. Jste rozkošná s tím kuchyňským nožem. Rajso. Deset minut není příliš vysoká cena za život vašeho muže. Jestli si nejste jistým manželovým zdravotním stavem, požádejte prosím našeho dobrého přítele, majora Kuzmina, aby poslal jiného lékaře. Na přátelství už věří jen děti. Navíc hodně hloupé děši. Předili jsme se. Brodský je jenom veterinář. Víš, jenom veterinář. Pamatuješ si na naši první setkání Rajsa. Zalhala si mi. Řekl si, že, že se jmenuješ Lena. to to nedopatření. Kdy komu jsem říkal, jak je ta Lena, úžasná, znamenala jsi pro mě všechno, všechno, všechno, no. Když jsem ti pak chtěl políbit, řekl jsem, že jsi Rajsa. Raisa lena, já přestávám věřit. Ovšem, všem, všem se pak říkal, že Rajsa je úžasná, oni se mi smáli, jeden den lena, který je rejsa, Brocky. Brocky. Plním jenom povinnost. Tak to bylo dítě číslo 44 v ukázce. Byl Ivan Řezáč s Danou Černou. Jsem myslel, že budeme mít trošku dál tu ukázku, protože Danou Černou. Tady mám připravenu v jiné ukázce a... Jo, ne, ne, ne, to bude potom jo. v jiném díle. Já bych doplněla ještě, že dramatizaci rozhlasu udělala Šárka Kosková, což je velmi významné u těch rozhlasových dramatizací, protože tam jde mnohdy o velké přepracování toho původního díla, takže se zatím skrývá opravdu velká práce toho autora dramatizace. Dramaturgi měla Jana Paterová a zvukový mistr Radek Veselý a Petr Šplíchal by tady také měli zaznít, protože jak už mě do... Kdo opravil Jakub Kamberský nebo doplnil, vyhrálo to i zvuk v anketě Audiokniha roku. A my se vrátíme k té anketě Audiokniha roku. Audio A pustíme si jiného vítěze z letošního ročníku. Český rozast v té anketě velmi uspěl. A mezi ženami interpretkami sklidila největší úspěch Tatiana Medvecká za interpretaci Himlerovy kuchařky. Když český rozhlas zareagoval velmi rychle na úspěšný uh, titul „Himlerova kuchařka od France Oliviera Gisberta, nebo Gisberta, nejsem úplně francouštinář. A no, my si najdeme devátý trek A tady měl reži, režii Ivan Hers, což je také velmi úspěšný a uh, režisér v Českém rozhlase. Mně se třeba od něj velmi uh, líbila dramatizace Umberta Eka Růže, která je, myslím si, Úžasná a pro mě teda velmi povedená asi ještě lepší než je třeba film. Tam je také asi 40 herců, tam je jedna ženská role, nepletuly se -sa, jinak samozřejmě nižší, -ni takže se to tam hmm. pro asi 40 pánů. Či jeho také režiseroval velkou, velkou ságu, ságu rodu Forzaitů, kteří si mnozí pamatují v tom původním Černobílem provedení z Anglie, potom to modernější, tak tohle je také velký rozsáhlý epos, který režíroval Ivan Hers nebo třeba četbu jednohlasou od Jana Nováka, zatím dobrý, o kontroverzních bratrech mašínových s Jiřím Ornestem. Tak tohle je také jednohlasá četba. Půjdeme na trek číslo 9. A pustíme si ho od začátku. S Tatianou medveckou, asi bych měl doplnit, kdo neznáte, já jsem tady nechala putovat vždycky pošlu, teda potom buklet, který k tomu máme, takže si můžete případně i přečíst trošku k tomu dílu. A tady v zahloubku pošlu i uh, Himmlerovu kuchařku, a tam je hlavní roli Róza, a je to sledování od uh, vypráví od svého dětství. Dožije se až 100 let a vypráví svůj pohnutý život uh, Arménka, vyvražování Arménů, světové války. A teď se dostaneme v tom devátém díle, ten se jmenuje v Himlerově Náruči, protože ona se dostane i do nacistického Německa, kde se pokouší vypátrat rodinu, kdy zmizel manžel a děti. A Táně Medvedská o tom vypráví, že si měla trochu problém uvěřit, že by to bylo možné, že ten autor trošku si s námi zahrává, že by ta žena toho tolik zažila, protože ona pak pokračuje i po druhé světové válce v Americe, v Číně a tak. Jsou to takové dějiny, které díky této dámě světové dějiny navštívíme. Tak pojďme si poslechnout úžasnou Táňu medveckou Taťánu. V Himmlerově náruči. Den poté, co mi Heinrich, tedy Heinrich Himmler, navrhl, abych byla jeho kuchařkou, což mělo krýt skutečný důvod mého pobytu v Berlíně, jsem brzy ráno sešla do kuchyně připravit snídani. Všechno už jsem měla připravené na páčinky flambované rumem, těsto i lahev, když se ve tři čtvrtě na šest v kuchyni, oblečený, oholený, napudrovaný, s pohledem telící se krávě. Odpověď jsem znala, ale i tak jsem se zeptala, jestli se vyspal dobře. Vůbec ne, ale na tom nezáleží. Četl jsem a pracoval. Budu mít dost času se vyspat, až vyhrajeme válku. V noci několikrát zvonil telefon, doufám, že vás to nerušilo. Spala jsem jako poleno. Zalhala jsem. Jakoby Reichsführer SS četl v mých myšlenkách, prohlásil, že stále nemá o mé rodině žádné zprávy. Načeš si postěžoval na žaludek, celou noc ho příšerně bolel. Opakované křeče pravidelně léčí jeho estonský masér německého původu. Jmenuje se Felix Kersten a léčil i několik příslušníků holandské královské rodiny. Excelentní člověk, řekl Himmler. Přijde dnes na večeři. Jsem si jist, že si budete rozumět. Patříte k druhu stále vzácnějšímu, k opravdovým lidem. Když jsem se dotázala, zda je rozumné s křečemi v žaludku jíst palačinky, které právě chystám, Reichsführer SS s ironickým tónem zaprotestoval, bylo by nelidské se o ně připravit. Strčil prst do palačinkového těsta, olízl ho a prohlásil. Jestli ty palačinky nestrávím, požádám Felixe, aby následky napravil. Dokáže pouhýma rukama odstranit bolesti břicha, proti nimž nezmůže nic ani morfium. Myslíte, že by mi pomohla vaše rostlinná léčba? „Přikývla jsem. Existuje spousta rostlin, které by mu mohly ulevit, například amís, kopr, koriander a fenikl. Jsou velice účinné proti plynatosti. Plyny já nemám, navíc to. Ty má každý. Jestli však bolesti nepocházejí od žaludku ani ze střev, v tom případě by mohla účinkovat meduňka a máta peprná. Zároveň se mu doporučila zaměřit se na celé stravování. Ať omezí tuky, syrovou zeleninu, ovoce a síry. Jíst může rýži, těstoviny, kaši, netučné ryby a zeleninu jen vařenou. Když Himmler odešel, strávila jsem zbytek dne přípravou večeře. Ostatně neměla jsem nic jiného na práci, jen se užírat kvůli Gabrielovi a dětem. Vymyslela jsem menu a v doprovodu tří Sesáků jsem šla nakoupit suroviny. Berlínské ulice a obchody byly plné bzučivých a podrážděných much. Které jako by dlouho nejedly, vrhali se na všechno, včetně potu na mé tváři. Z kuchyně jsem vyšla až k večeru, když bylo celé méně téměř hotové. Na začátek několik předkrmů. Baklažánový koláč, nadívané artičoky, velké krevety s bazalkou. Pak hlavní chod, treska v mléce, na česneku a kopru. Nakonec výběr dezertů. Jablečný koláč bez těsta. Suflé s polevou grámarně a vrskvé flambované třešňovicí. Troufám si tvrdit, že při pohledu na pokrmy na kuchyňském stole jsem cítila závan štěstí. zcela neodůvodněný, neboť ani 24 hodin po příjezdu do Berlína jsem neměla žádnou zprávu o Gabrielovi a dětech. Když je kolem vás všechno špatně, nic se nevyrovnáva To vědí všechny ženské. Felix Kersten přišel ve 20 hodin. Začal omluvami, že přišel včas. Byl to člověk, který měl potřebu omlouvat se za chyby, jichž se nedopustil. Himmler, stejně jako včera, měl veliké zpoždění. Doktor Kersten byl upocený tlouštík a přesto na něm oblek visel volně. Funěl jako bík a trpěl jakýmsi neustálým svěděním. Škrábal se na obličej, břiše, pažích stehnech, pokud si ruce zrovna nenadspal do kapes v saka, kde šustil nějakými papíry. Přičteme-li k tomu, že bez ustání zůřivě odháněl mouchy. Byl maser a Reichsführera SS neustále v pohybu. Sotva se představil, zeptal se mě, jste nacistka? Ne, přijal jsem hledat své děti a bývalého manžela, kterého deportovali. Těší mě, s ruku. Ani já nejsem nacista. Ale měla byste vědět, že i když Himmler nacista je, a to do morku kosti, pokud mu předložíte osobní případy, můžete se na něj spolehnout. Sám jsem to zažil. Stišil hlas a pak dodal: Myslím, že vždycky souhlasí s tím, kdo s ním mluvil naposledy. Jestliže vychází z Hitlerovy pracovny, je to špatné. Ale jestli právě viděl mě? Tak je to jiná. Felix kerstén. De... Tak to byl kousek z Himlerovy kuchařky s Medveckou, která je také čest, častým hostem ve studiích Českého rozhlasu. My tu máme i na stojenu Betty McDonaldovou, kde četla jednu z těch částí nebo četla deníky Virginie Wolfové například, ale i v mnoha dramatizacích najdete. Já budu pokračovat v představování těch teď jednohlasých čedev, takže po Táně medvecké si vám dovolím představit jinou úžasnou herečku, která není možná až tak známá možná, ale určitě jako Tatiana medvědská, byť spolu hrají na stejné divadelní scéně. A to dáme devátý díl, to bude, ne, to bude sedmý, sedmý. A to je Dana Černá, kterou jsme ch, zaslechli kouskem v onom Dítěti číslo 44. Ona také hodně často v Českém rozhlase natáčí. Já jsem jí poprvé, si myslím, slyšela v dramatu Henrika Ipsena Nora, které režírovala Hanna Kofránková, která tady bude zítra hostem, kde hraje s Borisem Reznerem a Ivanem Trojanem. A mimo toho, že to drama je velmi nadčasové, když vědomí člověk uvědomí, kdy vzniklo, tak mě tam obrovsky oslovila právě ona tím svým hereckým výkonem, a já jsem si tenkrát říkala, co to je za hlas a kde se tam vzal. Bohužel od té doby stále je vynikající herečkou v Národním divadle nebo v. Počkajte, počkajte. Je v činoheráku? hráku? Tak to se omlouvám. Ve viole, ve viole. ve viole, tak činu tak to se omlouvám za svou mystifikaci. A... A to byla teda Nora, kde já jsem ji poprvé slyšela a upoutala mě svým výkonem. Tak tady, protože jsme teda na půdě Šrámkovy Sobo Sobotky, tak půjdeme k českému autorovi Jiří Hájíček. Dostal za rybí krev magnézii literu. On je jihoček a věnuje se teda těm Jihočeským tématům. Tady je to téma, kdy se sedláci museli vystěhovat kvůli temelínu Mnoho lidí tam muselo opustit své zahrádky a domečky a je to samozřejmě pro ně silné téma. A Jiří Hájíček napsal tedy román, který se jmenuje Rybí krev. Tak si pojďme pustit kousek sedmé části. Část sedmá. má Rok 1988. Táta přecházel nervózně po kuchyni. Mamka seděla oblečená do kostýnku, svou obstarožní kabelku před sebou na stole a koukala z okna na řeku. Já držela na prstě klíčky od Petrova auta. Stálo před naší chalupou, nádrž natankovaná, opínka stočená. Byl konec května a 25 ve stínu. Kde k sakru ten je, ujel tátovi. Skočím pro něho, navrhla jsem. Ví moc dobře, kolik tu měl bejt. Čekáme na milost pána už skoro půl hodiny. Otevřeným oknem šla dovnitř vůně pokosené trávy. Mamka měla umytou a vyfoukanou hlavu, byla vykoupaná a navoněná. Přesně v půl táta zavelel k odjezdu. Sedla jsem za volant, táta vedle mě a mamka vzadu s kabelkou na klíně. Vyjeli jsme příklí kopec na náves a tam jsem místo směrem na hlubokou odbočila doprava k hospodě. Táta se zavrtěl v sedadle. Kam jedeš? Neodpověděl jsem. Dobře to věděl. V zatáčce u hospody jsem ubrala plyn a všichni tři jsme koukali doprava ke konopků chalupy. Na a na střechu strejdovy chalupy. Zastavila jsem u silnice a vystoupila z auta. Proti mně šel zrovna Zdeněk. Stoupal v montékách od chalupy k silnici, nesl cítotce kastrůlek s pokličkou, přetažený oranžovou zavařovací gumou. Táta stal za mnou a spustil dřív než já. Zdeněku, neviděl si vencu? Jo. Šel obracet seno na louku pod lesem. Táta zakroutil hlavou a sedl si zpátky do auta. Mamka seděla vzadu bez hnutí a já jsem chvíli přecházela před kapotou. Děje se něco? Měl s náma jet do Budějic, řekla jsem. Věděla jsem, že o tom zde něk. ví. Strejda to věděl. Všichni ve vsi věděli, že dneska v jednu jedeme do Budějovic. V autě bylo celou cestu ticho. Když jsme před sebou v dálce zahlédli bílou hradbu panelového sídliště, mrzutá nálada v autě se proměnila v úzkost. Odbočila jsem z hlavní a chvíli jsem se motala mezi paneláky na sídlišti máj. Pak jsem hraději zaparkovala a ulici už jsme našli pěšky. Tady je obejvák, tudy do koupelny, směřoval nás pán z okresního podniku bytového hospodářství. Obhlíželi jsme byt 3 plus jedna v novostavbě. U makartové jádro vonělo novotou. Naklonila jsem se z pootevřeného okna. Osmé patro, slušná výška. 70 metrů čtvereční, tady jsou klíčky od sklepa, koje číslo 17. Sjeli jsme výtahem do přízemí. Sklepní koje měly dvířka z neohoblovaných latí. Máte sebou ten vysací zámek, jak jsem vám říkal do telefonu? Je dobrý si koji hned zamknout, než vám ji někdo obsadí. Jsou tu zmatky, to víte, tolik partají. Táta vyndal z kapsy z brusunový zámek a tři klíčky na kroužku. Je to dost tvorový, brumlal, když bral za zamčená dvířka od sklepa. Vytáhl z kapsy ještě jeden zámek. K tomu bytu jedna plus jedna patří který sklep, prosím vás. Nevěděl jsem, že chcete vidět i ten druhý byt. Ten je ve druhém poschodí. Vyšli jsme jen dvě patra po schodech, stejné bytové jádro, úzká přecínka, kuchyň a jeden pokoj. Ten samý pachlinolel, sevřelo se mi srdce. V tuhle chvíli ve svém slamáku na pálícím slunci obrací se, no. Cár určitě leží někde poblíž ve stínu lesa s vyplazeným jazykem. Nějak si strejdu tady v tom bytečku nedovedu představit, řekla jsem. Zvládnou to jiný, zvládne to taky, odsekl na to táta. Až jsem se v tom horku zachvěla, jak to změlo studeně. Stáli jsme uprostřed panelového sídliště. Spocení a zamlklí. Anna a Jose na mě měli večer čekat v hospodě, ale Anna tam seděla sama. Byla jsem ráda. Probírali jsme, kdo kde dostal byt nebo kam se stěhuje. Dva lidi ze vsi už dělají na elektrárně, řekla Ana. Rozčililo mě to. Nikdy bych tam nešla a nikdy bych měla chcítnout hlady. Já taky ne, ale jsou tam vysoké platy. Víš, kolik bere taková uklízečka. Do lokálu vešla partička vodáků. Dva kluci na nás mávali a chtěli nám něco objednat. Sebrali jsme se a šli zaplatit klíčepu. Venku už slunce sláblo a ves byla tichá. Vlastně jsem vám s chozem chtěla říct to nejdůležitější ano. Stěhuju se k Petrovi. Už natrvalo. V zápětí jsem se nad významem té věty zamyslela. Slovo natrvalo znělo opravdu vtipně. Anna se usmála a šťouchla mě pěstí do žeber. U konzumu jsme si řekli ahoj a já se odhodlaně vydala za olinou. Ale jakmile jsem ztratila Anu z dohledu, ztratila jsem i kuráž. Až zítra. Doma mě čeká taky důležitá bitva. Omlouvala jsem sama sebe. Když jsem přišla do kuchyně, naši seděli u stolu. Nestávalo se často, že by se večer takhle sešli doma. Nemohla jsem si vybrat vhodnější chvíli. Přisedla jsem si k ním. Chtěla jsem vám říct, že do toho... Tak to byla ukázka Jiří Hájiček, Rybí krev, Doplnila bych, že vznikla v roce 2013, Himalová kuchařka byla 2015, takže to jsou četby z těch posledních let. Tato četba Rybí krev se natáčela v Českých Budějovicích příznačně, když je to, je to hezké, Český rozhlas má své studio. Režim měl Luboš Koníř a úpravu dělala Hana Soukupová. Jsme se podívali i do regionálního studia Českého rozhlasu. A teď se vrátíme zpátky do uh, archivu, půjdeme zpátky proti času. A jestli kromě Jakuba teda zkusíte vy ostatní uhodnout, uh, no. kdo je... Já budu mlčet, já Kdo je ten hlas? Já řeknu tedy kolegovi, že to bude kapitola 8. Kdo je ten Hansa Třeba se zkusit poznat, z jakého období, kdy, to, kdy ta četba byla natočena, kdy vznikla. Uh -huh. Takže osmička. Co to ten je, určitě poznáte. A zavolal si Hance. Co je s Vaškou? Učí se jezdit? A, pána řediteli, Vašku je nám nevěrný. Vašku se dal s odpuštěním ke komediantům. Co to povídáš? No jaký komediantom pane řediteli, musím to na něho žalovat. Chyť se toho Afrikána, co vyhazuje nohama vlastní děti do vzduchu a místo aby trpělivě jezdil, šel k němu do a dává si od něho kroutit tělo. Tak jenom na chvilku to zastavíme, tak Circus Umberto, ano, Eduard Bass. A kdo, že by to poznal? jste ten hlas? Ne, ne. Tak si pustíme ještě kousek. Je to poznatelný. mladá verze tohle, ale ono pozici, kousek dál bude poznatelný ještě víc. Jo, ale. Ležel hlavu víc. Je to jako hodně mladý. To bude vážný, než jsem si myslel. Hmm. Toho dal Kachmedový otec? A kte pak Anton, ten je z toho celý nešťastný. Hmm. Já prosím, nechci žalovat, ale. Asi to spuntoval Kerolec. No, nevyrostl koní a je mu to všechno jedno, jezdec nebo komediant. Ale Vašku s dovolením má ke koní Cajk. To člověk vidí, jak se k ním staví, jak je bere do ruky. A nejvíc by to pan ředitel poznal na koních, jak ti přijímají Vašku. No, Šeklandělci jsou přece nějak tvrdobaví, ne? Ale Mary je před vaškou měká na slovo. Ten hoch je vyložený koňá, pane řediteli, vyložený koňák. A to nemá být, aby člověk na zběh za komedianty. To je hanba pro celou maštal, pane řediteli. Hans. Tak, kousek. Povedlo se je to? Ne, ne, je to hodně. Hodně starý. Znáte jako šanzoniera, překladatele. Ano, pan Teller. Je to pan Rudolf Tellar. Ta nahrávka je z roku 19… Zkusili byste někdo? No, to o hodně desítek let zpátky archívem Českého rozhlasu. Jak dlouho už se Český rozhlas věnuje četbám a dramatizacím. Nebudu vás trápit, rok vzniku 1957. A nevím, jestli by se mnou souhlasil alež vzadu, pro mě to bylo překvapení, že to zpracování mě tak jako, že jsem nebyla ten 57, mě to přišlo takové nadčasové. A režim měl přemysl pražský, tak si pojďme ještě kousek poslechnout s Rudolfem Pelarem. Rudý ve tváři, Hudroval, jak ho ještě Berovic neviděl a Jak se ho poznali? Až smát tomu, jak kočí, opovrhuje akrobatem. U cirkusu celkem vládla rovnost, ale u nižších lidí, jak viděl, žila přece jen hierarchie a stavovská pícha. No, řekl Bervic, kouknu se na to u Achmeda, kdyby to bral vážně, taky by na tom něco bylo. Ale Vašku přece jezdí na mery, ne? No, jezdí, no jezdí, odpovídal Hans. V kroku a v krátkém klusu to jde, ale celý figuru to nemá žádnou. Ruce mu plavou, patu ještě nemá, prošlátnoutou, neumí koně sebrat do pozoru, to všechno se musí učit. Ale teď, co mu ten Arab týrá tělo, léza na mere jako na pec a sedí na ně jako podlučená opice. No, je to ještě zázrak, že vůbec má chutí dosedla. Já myslím, že má tělo toho šindláne sa zmasakrované na nudle. No, hlavní věc je, že ještě nestratil chuť k jezdění. To musíme u něho podporovat. Dneska je málo lidí, kteří se tak dovedou zakousnout do řemesla. No, proto to mluvím, pane řediteli. To jsem byl ještě u Wolchley co dělal největší zázraky s koní. A ten už naříkal, že mu opravdový jezdecký hoch nepřijde pod roku za celá léta. A tak jsem si řekl, Hans? No, ono to mělo být, ne tajemství, ale Ředitel je principál, že ano, tak jak je pak předním tajemství, že? Řekl jsem si, Hans, ty zvíře člověčí, ty tu celý život sloužíš těm zvířatům. A naši koně jsou pašáci, pane ředitelů. To zase jo, veskoze sami pašáci. Povídám teda, sloužíš těm pašákům a nic po tobě nezbude. A ránko, nic. A tu je ten chlapec. Tedy jednou může jezdit jako Buera. No, co kdyby jsi pro něho připravil číslo? Číslo pro vašku? zvedl Berlic obočí a podíval se pozorněji na rozohněného Hanse. No, myslel jsem si, že by se moc líbilo, kdyby po všech těch velkých číslech s hřebci a klisnamy přišli najednou naši čtyři poníci ve volné drezůře a kdyby místo pana ředitele vedl koničký chrapec, který by byl oblečen jako velký, s cylindrem ve fraku, roce bič a dělal všechno jako dospělý. Já bych koně vycvičil a připravil. Bervic ho velmi pozorně poslouchal a nyní ho vzal zarameno. Pamatuješ se, Hans, na tu červenou vestu, kterou jsem nosíval, když jsem předváděl rapy? Tu, co se ti tolik líbilo. Oh, jak bych se nepamatoval. Bože, to byla vesta se zlatými knoflíky a ah, nejkrásnější, jakou jsem kdy viděl. Ech, já jsem se kolikrát narapil, ani nekouk, jak se mi líbila ta vesta. Tak dej pozor, Hans, co ti povím. Jestli nám připravíš sponíky a zvažku číslo, které bude mít úspěch, dostaneš tu vestu. Ah. To snad ani není možný, pane řediteli. Úžaslán, pamatuj si, že u mě je všecko možné. Tak to byl návrat archívem o mnoho let zpátky. My třeba ty klasické četby českých autorů, jako Eduard Bass, Karel Čapek, ale i z té světové literatury vydáváme, nejen protože... Klasika prostě česká je mezi uh, posluchači uh, audioknih uh, oblíbená, ale je to třeba i cesta pro děti a vnoučata, a jak se dostat k To je někdy třeba nechtějí číst, nebo ten jazyk už je starší, je pro ně hůř uh, stravitelný, tak já si myslím, že právě poslech uh, rozhlasu nebo právě těto čedep a dramatizací je pro děti Velmi dobrým způsobem, jak je k té literatuře třeba dostat zpátky, nebo aspoň, aby se neopisovaly na internetu deníky, ale je možné poslechnout, a tak mám splněný prostě čtenářský denník. Jo, proto i, třeba ta, i ta velmi populární ruská literatura, to je někdo i z toho divadla, tak je to možnost, jak díky rozhlasu a jeho četbám a dramatizacím se dostat k literatuře a seznámit se s ní a poslouchat jí. tak. A zůstaneme u české literatury, ale vrátíme se, nebo teda půjdeme se zpátky k současnější, je to stopa 11, uh, pojem do roku 2009. Jo, ještě se vrátím, kdybyste chtěli vidět něco o spolupráci pana Pelara a v rozhlase, tak vím, že Hana Kofránková s ním také hodně spolupracovala s panem Pelarem i se bohužel teda viděli, zrovna byla ona ta, která s ním asi točila těsně před smrtí, jak jsem jednou slyšela její zmínku. Takže to můžete se zítra na to případně poptat. No a teď se teď dáme jeden kousek, jako bych to tušila, že tu bude Aleš Frzák, tak jeden kousek z jeho dílny. To je současný český autor Tomáš Zmeškal. To byl dopis psaný Klínovým písmem. román, za který on získal, pokud se nepletu, také magnézi literu, stejně jako Jiří Hájíček. My Bohužel té české současné literatuře se věnujeme ještě méně než český rozhlas, který mapuje a natáčí. Ale mi v tom potom komerčním pojetí, kdy ta CDčka by měla na sebe aspoň na nulu vydělat, tak bohužel současná česká literatura se tolik neprodává. Jestli ještě není tak prověřená, nebo někdo, kdo ji četl teď, tak najednou si říká, tak to teď nebudu poslouchat. Někdy se tou četbou člověk vrací k něčemu, co četl v mládí nebo kdysi a pomocí četby a dramatizace si řekne, tak si to teď poslechnu, jestli si to pamatuju dobře, nebo naopak si to srovnat, jestli po letech si to pamatuje správně tak jsme zkusili teda za magnézi literu jak rybí krev, tak dopis psaný klínovým písmem bohužel neměli až tak velký úspěch. To musíme říct, že ta je to a česká literatura starší, prostě rezonují mezi posluchači mnohem více. I ten Tomáš zmeškal dopis psaný klínovým písmem je teda rozsáhlá sága velmi taková složitá, aby se tady nepouštěli že je tady Aleš Vrzák, protože on by byl povolanější vám k tomu říct také s velkým hereckým obsazením, jsou tam různé roviny, takže to myslím potom na zpracování, protože v nížce se můžete vrátit, můžete si listovat. V Českém roce se v tohle rok 2009 tu ještě tak nešlo, teď třeba existuje aplikace i e radio nebo můžete si to potom stáhnout v radiotece, tak trošku šanci vrátit se máte, ale při tom běžném poslechu dřív tolik ta možnost není, takže pak je to pro autora té dramatizace a pro režiséra opravdu velká práce, aby se to v tom posluchači nestratil. Takže my si poslechneme kousek dopisu psaného pínovým písmem, část 11. Všichni týdny po čekal květu doma rozměrně vystužený doporučený dopis. Nasadila si brýle a uviděla před sebou veliký státní znak a trikoloru. Uvěř byl dopis na silném, ručně vyrobeném papíře, kterém prosvítal vodotisk se státním znakem a několika lipovými listy. Tak si představte ti, která, jestli jsem to dobře pochopila, budu si to muset ještě jednou přečíst a nejspíš zavolám taky Alici a Krištofovi. Na to se teta na květu poněkud rozladěně podívala, protože měla zrovna rozečtený článek o dokončení mapování jakéhosi genu, v kterém se tvrdilo, že cukrová řepa má jeden stejný gen jako lidé. Teta ale byla trochu zaražená, protože nevěděla, co si má o takovémto vývoji myslet. Články, o kterých nevěděla, co si o nich myslet, se si silnou čelenou tuškou zatrhla a ještě jednou si je přečetla odpoledne. Do té doby většinou získala nějaký zásadní názor. Teta tedy dokončila svůj rozladěný pohled, ale všimla si, že na něj květa nereaguje. No tak co je, řekla. Tak si představte ti, že asi Jozifkovi dali medaily. Medaily? zeptala se teta Anna. Tady píšou, řekla Květa, že mu navrhují vyznamenání za statečnost projevenou v době svého uvěznění, kdy pomohl s nasazení vlastního života několika spoluvěznům a dál píšou, že se postavil totalitní zvůli. Na to si teta Anna rozvážně položila brýle na rozečtené noviny a po chvíli do ticha řekla. No tomu to ty dali. lábě, že to vše chudák na pravdě Boží. A kdy to pošlo, zeptala se teta Anna. Kritě ale byla z celé té spozdělé slávy trochu zaskočená a tak nevěnovala plnou pozornost tetě Aně, i když se o to jako vždy úporně snažila. Byla dojatá tím, že Jazofovi dali medaily za to, o čem jen kdysi výhýbavě mluvil jako ohraní na skautíky. I přes přemlouvání se květa pro medaily poslala Alici. Všichni čekali, že z vyznamenání bude mít květa radost. Ona se ale chovala tak, jako by se jí to netýkalo. Občas mimo tě pohladila Krištofa po zádech. Občas pochválila Libuši i svého vnuka za to, jak dobře se starají o dům, ale nejlépe se cítila se svými vzpomínkami. Koncem listopadu, v den svaté Cecílie, se sedla na hřbitově na lavičku a když se probudila, měla už tma. Probudila se prochladlá a hvězdy, které se nad ní rozkládaly, se jí zdály překrásné, aniž věděla, jak se jakákoliv z nich jmenuje. Když se vrátila domů, cítila, že nastidla více, než si zprvu myslela. Ani čaj s rumem a s vymačkanou šťávou cibule, recept tety Ani, který přinesl její otec ze zákopů italské fronty první světové války, jí nepomohl. Když se na květu přišla podívat obvodní lékařka, okamžitě nařídila, aby ji se zápalem plic odvezli do nemocnice. Péči o tetu Anu přebrala Alice, která teď svůj čas strávila mezi zaměstnáním, nemocnicí a tetou Anou. Teta Anna posmutnila. Ne snad proto, že by nedůvěřovala lékařské vědě, právě naopak to byla jediná z věcí, kterou si její víra postupně zvětšovala, ale proto, že v očích květy zahlédla náznak rezignace a únavy ze života. Není nic nad zkušenost skoro stoleté ženské, říkala s oblibou. Co však nikdy nedodala, bylo to, že celá řada jejich přátel, kolegů a známých měla podobné oči rezignace a únavy, několik měsíců před tím, než je viděla naposled. Cítila se opuštěná. A když bratránek Jiří nabídl Alici, že aspoň obden přiveze na večeři tetu Anu, nikdo to nepřijal s takovým povděkem, jako právě teta Ana. Konečně si také mohla při svých návštěvách prohlédnout vitrín. Jiří si uvědomil, že takhle prohlížet si věci už dlouho nikoho neví. Postupně tak přeskoumala všechny exponáty a na rozdíl od Jozefa a Květy, kteří ty věci před lety pozbírali, jí zajímala budoucnost víc než minulost a jejich bedlivou prohlídku dělala vlastně proto, aby jim před Alicí nějakým způsobem vzdala úct. Tak to jsme byli na návštěvě v současné české literatuře. Až se uděláme změnu a skok zpátky. Se jsem vám tady připravila ukázku z Karla Poláčka hlavní přelíčení to z roku 1984 a pro nás bylo zvláštní tohleto zpracování vystoupením dvou herců, které v rozhlasovém archivu tolik nenajdete. Iva Janžurová nebyla, není častým hostem studií Českého rozhlasu a stejně tak František Husák. Ale přišli nám tak zajímavě a dobří, my jsme se tak až divili. Ale někdy se to tak stane, že někteří herci se tolik neobjeví. A my si pustíme stopu dvě, malou, malý kousek. Takže Karel Poláček hlavní přelíčení. Dostaveníčko bylo určeno na čtvrtou hodinu odpolední. Alžběta Válová přišla o půl hodiny dříve po zvyku venkovanů, kteří přicházejí na nádraží dlouho před odjezdem vlaku. Nepovšimnuta množstvím, které se vrnělo a valilo pasáží, nepokojným a davem, který se píděl po nedělní zábavě, vyčkávala Alžběta ve svém skromném svátečním kostýmu a poněkud nápadně klobouku s pestrou stuhou. Na jejím bledém upjatém obličeji nebylo rozechvění, ale neskušené srdce se tetelilo úzkosti. Nestropil si neznámý Vladimír Žert? Česnou a pořádnou dívkou pro své vyražení byla by to krivda, kterou by musel sám Bůh spravedlivý potrestat. Zatím se vězev maršík prodíral davem, pátral po všech stranách a probížil si pozadně každou usamělou a čekající ženu. Nepředpokládá, že v pasáži bude tolik lidí. Hele, tam u toho výkladu stojí žena s bledým podlouhlým obličejem a upřeně někoho vylíží. Žena spatřila či postavy s kartáčkem neurčitě zbarveného kníru. Je oděn v tmavý šat a černý klobouk má šikmo posazený. Spod klobouku se dere kadeř, která se dotýká pravého jeho Je to on. Je to on. Drží v ruce lůži. Učná krok dopředu a šetá. Bálová bylo na Maršíkovi, aby se obratně přitočil s galantní úklonou podal květ a obnažil své krásné měkké, zvlněné vlasy. Já jsem Vladimír Podhorský, Vladimír Podhorský, to jsem rád, že vás poznávám, slečna. Ona se usmála, ukázala pánovi šítkově rudé, vysedlé dásně, dva zažloutlé špičáky a mezi nimi modravě mléčný porcelánový chrup. Našik si krém změřil a pomyslel si tě, bůh. Nepřipomínala onu luznou vidinu v červených šatech z puntíčky. Nebyla podobná té, která má vládnout vyles s prýzovou střechou. Hm, tady přece nebudeme stát, prohodil. Přesvědčila a pokorně ho následovala. Měla přitom své myšlenky? které jí pravili, že sice ten pán se nepodobá vdovci s poděbaným obličejem a upřímnýma modrýma očima, jinak ale s uspokojením zjistila, že jeho jméno je zbytečně A Ani nevylíží jako Vladimír a na Podhorského je dost úsený. Člověk si dělá zbytečné myšlenky. Marší hledal slova, který by navázal rozmluvu. Nabídl té slečně svoje rozvláčné názory o počasí. Snažil se ji odvést do postranních ulic, kde je méně lidí. Nejistý pocit seděl mu v týle. Zašli do nejbližší hospody, v lokále nebylo níkoho. Ploskonomí číšník jim posloužil dvěma sklenicemi piva. Maršik vykládal, že je s řízencem na jednom nádraží. Započítali mu válečná léta, neboť je vysloužilý voják, Taková ukázka z klasiky české, Karel Poláček. Hlavní přílišení si myslím, že právě pro současné mladé poslechem to možná bude stravitelnější. A Ivan Jangiro má Franče Husák možná v trošku méně typických uh, rolích, než jste třeba z filmu a televize uh, na ně zvyklí. Opět třeba tato díla najdete potom vždycky týden po i rádiu, některá, která jsou volná, jak interprety, tak autory, tak se třeba dají v Českém rozhlase na jejich webových stránkách najít v čtenářském denníku, a nebo jak jsem říkala je tady nabídka Radiotéky.cz, což je e-shop, který obsluhujeme my jako vydavatelství a zároveň Český rozhlas kde literaturu máte s rozdělenou do různých kategorií jako je česká literatura, světová literatura, nebo i četba, dramatizace, nebo detektivky pro děti. Krom toho, že můžete hledat podle autora, interpreta, názvu, tak i můžete projíždět tyhle ty celé kategorie podle svého zájmu. V radiotéce vám nabízíme zhruba už tři tisíce děl mluveného slova. Je tam samozřejmě i hudba, ale jsme tady dneska přes literaturu, takže tři tisíce děl za myslím si, velmi příměřené ceny, od nějakých 49 korun do 299 Kč podle stopáže. A tak zatím jsme naštěvovali archiv Českého rozhlasu a já neodolám, abych se nepochlubila něčím, co děláme my v radioservisu, kde se snažíme doplnit a vymysleli jsme si takový projekt Nebojte se klasiky, kde se snažíme uvést děti do, hudb, do světa hudby, ale jsme tady opět na Šrámkově Soboce, tak potom představujeme i opery, protože máme takové, že opera je také základ toho vzdělání dětí. A ty opery dětem vypravujeme jako pohádku, jako příběh. A do toho střiháme operní árie v místě, když ten děj nám tam herci odvypráví. Takže my si pustíme kousek jedné z těch operaní, nemusím představovat, stejně jako jste poznali okamžitě Eduarda Base, tak poznáte i toto. A my si pustíme druhou stopu. Na nás si se objevily mařenčiny rodiče. Spolu s kráčel starší prošetověvý muž. A kde Ho je, vý... je vypravěčka Prý dokáže všechno na světě. Všude byl, všechno viděl a všechno zařídí. Také, se Liguška mítnoval, se Jeho povoláním bylo dohazovat ženichy nevěstám, a nevěsty ženichům. Ale podle toho, jak se k sobě mladí hodili, ale jak šel majete jednoho, k penězům druhého. Když jste dalo pane k modře slovo, a tím pádem je všecko v tom, mě můžete důvěřovat, A to vám povídám, že jestli se vaše Cena bude spěčovat, nějak cukat, uvidíte, jak ji naučím pěkně posluvat. Živěl mám bohaté z újšenosti. Hohoho. Já praví panek bote, Vy jste dál se slovo, Vy jste dál se slovo, Pagni jste to slovo výtl. Cetko je hotovo, cetko je hotovo, Cetko je hotovo, je hotovo, je hotovo. Matko, já jsem spokojen. Já také. Taková věc se přece nedá provést za jediný den. Musíme to nejdřív pořádně promyslet, táto. A poptat se nenápadně nevěsty, jestli se nám do cesty nepřípletla nějaká překážka. Co překážka? Jaká překážka? <laughs> Vaše vůle a můj rozum, abyste o let s vítězím co by se snad jako překážka s mohlo objevit. Přijde na to, sousede. A jaký je vlastně? Za ní. Co jaký denní? To je mi otázka. Když se vám za něho zaručilo, tak je dobrý. To je bez debaty. To vy, Aše se dobře znáte. A říkám vám, že je tak bohatý, že za něho krásný statek dáme hned třicet tisíc na hmm. Mně se to nějak nezdá, tato. To je nějaký fofr. Takové námluvy se nedají provést za jediný den. To se musí vysedět. Samozřejmě, že vysedět. Ale Tobíáše Mníchu znám už od dětství. A vím, že má dva syny. Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Ale, a bude to pravdu, ani jednoho z nich neznám. No tak vidíte. A nemusím vám připomínat, že vy jste se před dávnými lety rukou dálním předsvědky zavázal, že dáte svou cenu jeho synovi. Ano, to je pravda. A za kterého syna to vlastně mluvíte? To je to otázka. Vždyť je nemladeš jednoho. Vaška, zase je na splně by se stal tuláka pobudla. Co já vím, nikdo o něm dlouho nic neslyšel. No dobře, dobře. A jaký je vlastně ten vaše? Proč soused souseda nepřivedo hned sebou? Tak to je kousek naší prodané nevěsty. To je, jedna, to je jenom prodaná nevěsta tady na tom jednom CD. Na tom jednom CD je jedna, my to máme jako komplet čtyře, kde je vždycky co opera to CD. Není to jako některé z těch, třeba jsem říkal, ten Karel Poláček, hlavní přilíčení to má celku 160 minut. Takže potom je to na jednom CD, mnohé ty věci děláme ve formátu MP3, Zmeškal dopis psaný minulosti, taky to je pět hodin čedba. Takže to je potom v komprimovaném formátu. Ale ty opery třeba nelze, protože tam je hodně hudby a ta komprimace by tomu uškodila. A ještě si dovolím jednu ukázku mimo archív českého rozhlasu. Tak teď se sedmou stopu zkusíme pustit. Krátkou ukázku. A jsme si udělali dětskou novinku od amerického autora Luise Sepulvedy, který je zde poměrně uh, známým autorem. A toto je z bajka pro děti, ale i dospělé, o Rackově a kočce, která ho naučila létat. Obě dvě tyto věci jsou v režii Jana Jiráně. A tady v Sepulvedovi o Rackově a kočce je velká pliáda českých herců Ivan Trojan, Martin Mišička, Jan Vondráček, Václav Kopta, Jiří Lábus, Lukáš Hlavica a další. Je to, jsou to kocouři, takže to je takový pánský spolek, tak si malý kousek pustíme. Strašné, strašné. Stalo se něco strašného. Převěda nervózně chodil kolem obrovské, na zemi otevřené knihy a chvílemi se tlapkami chytal za hlavu. Vypadal opravdu nešťastně. Přesně, na to jsem se právě chtěl zeptat. Já se, že jste posební, tím, brát mi slova pusy. Ale no tak, Přece to nebude tak zlé. Cože? Nebude zlé? Je to strašné, strašné. Ty prokladé krysy sežraly celou jednu stranu Atlasu. Zmizela mapa Madagaskaru. To je strašné. Sekretário, připomeňte mi, že musíme zorganizovat hon na ty žrouty Madagaskaru. No, Ví, víte, co chci říct Madagaskar. Madagaskar. Pomražíte. Pořád mi budete čekat do večí porka, mizéria. Pomůžeme ti všem, ale jsme tady teď proto, že máme velký problém. A protože ty znáš tolik věcí, mohl bys nám pomoct. Zorba vyložil smutný příběh Chodáckovi. Ševěda pozorně poslouchal. Pokyvoval svou vlastně hlavou. A když nervózní poškubávání jeho ocasu začalo příliš výmluvně prozrazovat pocity, které v něm Zorbasovo vyprávění vyvolávalo, snažil se ho zastavit zadními tlapkami. A tak se mi tam před chvílí nechal hrozné stavu, Strašný příběh, příšerný, nechte mě přemýšlet. Racek, ropa, ropa, racek, nemocný racek, mám to. Musíme se podívat do encyklopedie. Co je? Encyklopedie. Kniha vidím. Musíme hledat ve slasku 19, písmeno R. Podíváme se tedy do té encyklopedie. Jak říkáte? Encyklopedie. No. Encyklopedie. To, tak to jsem chtěl přesně říct. Vidím, že opravdu nemůžete odolat pokušení brát mi slova odpust. Všeměda vyšplhal na obrovskou skříň, ve které byla vyrovnána spousta obrovských knih. Našel písmeno R a schodil svazek na zem. Slezl dolů a rychlým pohybem, nadsvědčeným při listování knih, obracel stránky. Když si téměř neslyšně moukal od fousy, ostatní kocouři uctivě mlčeli. Už na bodu. Jak zajímavé, Rovíc, Renesance, Reynok, jak zajímavé, Poslouchejte tohle. Zdá se, že rejnok je docela nebezpečný. Strašné. Dokáže na dálku. Strašné. Reynok nás nevajímá. Jsme tady kvůli Rackovi. Přesto byste měl slova od pusy. Pardon. Tak <těk> to byl malý dětský odskok mimo výrobu v Českém rozhlas, ale jinak doufám, že Český rozhlas to dětem pustí. Bude hrát. A na závěr se vrátíme zase k dospělým a je doba dovolených, tak si dáme něco odlehčeného, ale zůstaneme u české literatury. A je to Eduard Ficker, Nikdo není vinén. Je to detektivka, z... je to jeden z, titul... z nejúspěšnějších titulů v radioTC v loňském roce, patřil k nejstahovanějším a proto je si ho lidé teda hodně kupovali, tak jsme usoudili, že bychom to měli zkusit vydat na CD. Byť to popírá to moje původní, co jsem tu říkala, že s tou českou literaturou Holt někdy váháme, ne který až na výjimky se jí příliš nedaří na CDčcích. Ale tak zase detektivka je v českých hluzích hmm. a hájích velmi oblíbená. Sice vedou ty severské detektivky, které také v českém se třeba předčasem vznikl Nesb nemézi právě třeba v režii Aleše Vrzáka, ale i další se tam natáčí. Toto je detektivka z roku 1996. Eduard Fiker nikdo není vinen, a my si pustíme stopu 3. A režie Ludmila Engelová, jeden další z významných režizérek Českého rozhlasu. Který parchant to střílel? Čekám. Kdo měl stříkačku? Nepíku. Každý z nás přece ví, že jít na káču s Bouchačkou je sebevražda. Tak kde se tam vzala? To tam snad přiletěla a sama spustila? Pepíku, klepni na prsa, a to ten hajzl vyklopí. a do kriminálu nechci. Nevyvádí, Máňo. V partě se nikdy nic takovýho nestalo. Nikdo neměl ani prskavku na stromeček. Zepty se toho jeho poně. Ivan Bouchačku neměl. A i kdyby, ten byl nevystředil. Do začátku mě nesetěl. Ivan to nebyl. A jak bude tam vy do loku? Stejně nám přinesí jenom pech. Mm. Ale odtud uteču, mezi ráma nebudu. Povírám držoubou. Všechno je v tahu, celý ten tvůj plán, že do roka kopíš bylu a budeš vážený občan. Jak je v tom mrtvola, půjdou postupy jak psiny. Tady taky sakra. proč si myslíš, že to nebyl ten novej? Myslete, jestli je to Halnák, co tam zůstala ležet? Byl to on. a já ho nezabil. Tak nejdřív padne po rozření na Ivana. Vím, to jeho švaker žádal hlnáka pomoc a ten ho vyhodil. Řekl, že je to pomsta a ryby nemá. A když ho zváčkou, tak všechno vysype a už k tomu lítáme. Přísahám, že sama oddělám to. Kroš! musí si klič. Maňo, hned ho zavedeš k bávi modlářce, tam mu že on vyleva. A ty, Ivane, o nás ani necekneš, a sem už nevkončíš. To vám rád se líbívat. si, co chceš. Ale o nás ani šlo. Nikdy si to nebylo. Přestává srda. Pohně, musíme se dostat na Vinohrady ještě za tu. Ta ženská, co tu jdeme? Mába modlářka, stará kuplířka, ale za brachy dosvědčí, že... se svatý rozdrav. Když mi banka definitivně odmítla úvěr, a já měl před sebou banka, tak jsem věděl, že mě nečeká nic dobrého, ale že zažiju něco takového. Je vůbec možné se z toho dostat. Jsem neschopná nula, nebo oběť pěť a okolností? No brč, Ivánku. Já si to taky představovala jinak. Chtěla jsem se trhnout od plačíka, ale mě to bude zrovna takhle. Možná už mě čeká něco horšího než tebe. Co je, No u je to hazný. ale dneska tam budeme spolít. Tak, malá ukázka nikdo není. Vinen Eduard Ficker, česká detektivka v Českém rozhlase. Poznali. Hlavní roli tam má Ivan Trojan, ten tady byl trochu méně. Výrazněji tady byla Zuzana Bidžovská, která určitě Jiří Čapka, dále třeba je tam Jiří Holí, Miroslav Táborský, František Němec, Luba Skořepová. Vidím, že tady jako byl, se potkal Ivan Trojan i s tatínkem. Ladislav Trojan. Dramaturgii měl Hinek Pekárek, jak už jsem říkala, reži Ludmila Engelová která je také čest, no, je častým hostem v rozhlasových studiích Českého rozhlasu. Tak to bylo takové letem světem, archivem a současnou tvorbou Českého rozhlasu, která se potom objeví na CDčcích. Jsem samozřejmě připravena zodpovědět případné dotazy. Mnozí se někdy ptají, proč jsme nevydali to či ono. Někdy tím kámenem úrazu můžou být i autorská práva, třeba hlavně u těch zahraničních autorů, jako třeba je tady dítě číslo 44 nebo Himmlerova kuchařka, nebo Louise Pulveda. Je to o tom, že ti autoři jsou 70 let chránění po smrti, takže v době života samozřejmě, a pak ještě 70 let po jejich smrti. A myslím, si vždycky musíme ty práva dojednat se zahraničními agenturami. Je to o penězích, o velkých penězích někdy, a někdy je to také o tom, že třeba francouzi jsou velmi liknaví v těch jednáních, takže tam není problém dva roky jednat o právech, protože s vámi nekomunikují. A pak samozřejmě i... Musíte všechny ty herce oslovit a domluvit se s nimi a pak se připravuje my třeba někde rozhlas, to má samozřejmě zpracováno, jsou to delší četby, tak uvažujeme, jestli to má být ve formátu MP3. Před takovými deseti lety jsme třeba vydali životopis Adiny Mandlové, který vznikl v, česk v rozhlase Olomouci a udělali jsme to v MP3. Myslím, že to byl velmi zdařivý, ten uh, její životopis. Mladá olomoucká herečka to četla a teď ji Možná Jakub Kamberský si vzpomene. Já si spolu, e, najdeme, já najdu v katalogu. Ale to třeba v tom formátu MP3, protože to byl spíš pro starší posluchače, tak jsme to nezlomili. MP3 formát, myslím, že nám hodně pomohly touky českou minulostí, které jsem zde teda na naposlech nebrala. Takový zlatý poklad českého rozhlasu. Ale tamhle na stojánku, myslím, že máme s touhle českou minulostí Karla IV., to jsme udělali takový speciál, k těm 70 letům oslav Karla IV., jinak tolky už jsme vydali, tak jak nám mnozí spílali dřív, že vybíráme jenom něco, tak už jsme vydali tisíc až 50 pánové, teď udělali tisíc takže Jste na podzim. Jenom některý, jenom některý no. ze začátku, ale to je potom, v MP, jak přišla technologie a mohli jsme překročit k MP3, takže v tom formátu MP3 jsme to vydali. Si se nepletu, tak je to. No, no, no, a bude 1100 teď. No, já si asi nespomenu. Já, já ty regiony totiž nějak hmm. A Ale zapomínat, dělají i v regionech českého rozhlasu vzniká úžasná tvorba, kterou my vydáváme. A. Z těch toulek, to, to je podle mě to nejrozsáhlejší projekt, teda, co se týče počtu hodin, který nejen u nás vznikl, ale myslím si, že to je pomalu na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Teď už asi uvidíme to bez Uvidíme, jaký bude uh, vývoj. No, ale Tež, už ne, už ne, já jsem vám tady snažil, byly tady nějaké dramatizace, to je, dělá, myslím, je. že. Můžete se teda to na něco? Ano, zkuste. To vhodný. Já mám na ty archivy, tak mě zajímá, co třeba teď máte, jestli teda to lze prozradit edičně jako v Merku archivně. Co byste chtěli vydat. V Merku archivně vás snad potěšíme Don Kichot. Josef Kemr. Aha. Miroslav Horníček. To je Don Kichot. A co tam máme ještě? Zkoušíte mou paměť, Jakube. Zvědavit, uh, to nevadí, z těch starších věcí, jež, jež, tam si mám vzít ediční plán, ne, ne, ne, ne, ne. teď, tady zkouším listovat naším katalogem, tam máme na větrné hůrce, tak to je zrovna dramatizovaná četba a je z Olomouce, abych tak jmenovala, ještě vidím, si bude, Uh, to není tolik z archivů, bude Jack London, tu po hvězdách, ale to je čerba, která se teď natočila s Janem Vondráčkem a bude se vysílat na podzim. Uh, my teďko z těch nových, protože Český rozhlas má, ještě můžete zachytit, Americký rok se vysílá, uh. tak uh, potom Český rozhlas už vysílal Toma Ripleyho, nepletuli se, ale že, že už vysílal, tak tam máme zažádáno opráva a právě čekáme, jaká s odpuštěním lidově řečeno bomba nám přijde. Jestli to odhadneme, že v těch CD, to, jestli to CD na sebe a to stahování výjde mladší generace, je už spíš příznivcem stahovat do mobilu a poslouchat přes mobily, tablety. A můžete stahnout do počítače a pak si to přetáhnout na flešku nebo ještě klasicky vypálit na cd. DVDčka to přehrají, takže zatím CDčka žijí, tak jedeme oběma směry. U nás my, jak jsme orientováni na posluchače českého rozhlasu, tak stále převažuje prodej v CDčcích. A to v nějakém poměru 70-30. A naši, jak vlastně, že převažuje v tom audiotru i u jiných vydavatelů, že prodej na jak kterých, Vy se suprafonem jako jsme takový klasičtější ti no. zavedení vydavatelé, ale třeba jiné, jiní vydavatelé menší, kdo a dělají modernější Jasně. literaturu světovou, tak třeba jak to je hodně orientovanou na mladé lidi, tak třeba tam už se dostávají k poměru 50 na 50. No sice něco ušetříte na tom obalu, který dneska jsou to ty digipeky. Ne tam je méně textu, ale je to zase lepší na posílání a tak, tak to co ušetříte na tom obalu, tak třeba u těch zahraničních práv o to víc si ten zahraniční agent zase řekne za to stahování. A ono to stahování je teda mnohdy taky se snažíme, aby bylo levnější, že se tam šetří některé ty úkony, které s tím máme. Tak ale v zahraniční agentura, tak zase tam jsou někdy až dvojnásobná procenta za to uh, stahování. Aha. Tak, já tady mám malý stojan, tam se můžete podívat, jsem za dokonce, co na tom stojanu je, tak tady mám k dispozici i k uh, zakoupení, kdyby někdo měl zájem, tedy i platební terminál. A jsou to v našich klubových cenách. Radiotéka zájemcům poskytuje uh, slevu potom 15% členům klubu Radioservice. Nebo je tam blok, že nám tam můžete i pozn napsat poznámku, typ, co bychom uh, měli vydat, co vám chybí, z toho, co jsme nevydali. Je dobré tím, že to stahování se teď prosazuje více, takže to, co už jsme třeba kdysi vydali na CD a uh, nechceme to znova reeditovat, protože třeba se bojíme, že se toho neprodá tolik, tak právě díky tomu stahování se k tomu můžeme vrátit a je to pro vás k dispozici. Já tady rozdám pár těch prodaných nevěst, to tu mám v takovém, to děláme na dětské koncepty, pošetkách, kdo chcete a máte děti a vnouče, tak tak klidně si hledajte nemám tady pro všechny takové a tady ta děláme děláme na nevěstí nevěst, výpozici, tak se tam se hlásí, nebo se domluvíme a my kdo se ještě způsobujeme. Mě... Tak ptejte se. Ano. Ano. Knihovny, my s knihovnama máme dobrou zkušenost a, na rozdíl, musím říct, od škol třeba, kde, to, kde máme ty projekty, nebojte se klasiky a jiné, nebo některé ty by se tam dali použít. Ale je to samozřejmě... Od vím, já vím, kolik toho tam mají, ale jako celkově je docela zajímavé, Jak, které Některé knihovny, knihovny opravdu kupují téměř vše, já mám trošku problém samozřejmě, někdo to půjčuje prezenčně, a půjčovat to domů. Oni by to rádi půjčovali v tabletech. Proti tomu už my jsme, protože při tom českém bohužel, jak se tady nerespektují ty práva autorů a interpretů i nás, teda výrobců nebo českého rozhlasu, teda jako výrobce, tak bohužel Některé věci potom najdete na internetu, dokonce než je český rozhlas vysílá nebo okamžitě, jak je vysílá, tak po premiéře potom najdete na různých serverech. To nechci dávat jako návod, teda prosím pěkně ke stahování. Takže my knihovny podporujeme, ne všichni mají na to, aby si šli koupit to CD, tak ať si ho poslechnou. Některé knihovny to mají prezenčně, někdo to půjčuje i domů, pak samozřejmě je to lehké překopírovat, ale snažíme se vychovávat tu mladou generaci k tomu, že správné, je to prostě něco za to zaplatit, no. no je, že někteří, já nechci by to je za práskeče teda, <coughs> se za to, by si na Piráti hodlost se před lety, a to ještě jako nebyly vydaný věci teda, ale dobrý je, že se začíní nacházet ty na ty zahraniční servery, a tam to umístil, a tam je to dobrý, že tam vlastně na to nejsou páky, že? No, na no, těch oni jsou čím dál, my jsme teda po nich teď začali, v poslední době jsme celkem uspěli, Jí, no, takže čistý, se na těch jo. fórech se tam diskutuje už o tom, jaký jsme to na ty hanednícité osy, že to smazali a tak. no. se, že na jednom fóru, a to vlastně ani nevíte, možná já jsem to řešil, tak na jednom menším fóru už se usnesli už konečně, že, že, že audio vydané věci tam nebudou. Čili s problémy a to, co si tak. myslím, že je docela dobrý úspěch. To, je do, dobrý úspěch. Já se ještě, no. jak jsem se na toho Fickera, to mi docela to je že to je jako, že se to je literatura No, tak na, a je to jako Žádný. Tady jsem si, že jsme byly překvapení. Zase a zase i třeba nemusíte kupovat tolik zajíce v pytli na té radiotéce máte malé ukázky, poslechy od jedné tří minut, trošku jenom tak, jako abyste si poslechli, jaké je to pojetí a seznámili se s tím. Nás to také překvapilo, že to bylo mezi deseti nejstahovanějšími tituly. To pro nás bylo překvapení je to potěšující. Je to asi tím třeba, že zkouší, že to je ta detektivka, je to ten oddechovější žád. máme čas dovolených a jak říkám, je to u nás, je to, je to dobře obsazený a paní režisérka Angelová rozhodně patří k těm velkým jménům rozhlasové režie taky, divadelní. Takže pro nás, když jako jste náštěvníky radiotéky, když nám tam napíšete vzkaz nebo se zeptáte typy, co vás zaujalo, tak my je samozřejmě vítáme, protože my to zkoušíme hledat napříč archívem podle významných herců, režizérů, podle samozřejmě autorů, tak pátráme z toho archivu a hledáme, co by mohlo mít úspěch a co by se potkalo s co největší skupinou posluchačů. Takže typy jsou vždycky vítány. A nebo podle toho žebříčku úspěšnosti ta radiotéka je takový náš testovací, když si nejsme jistí, tak to tam umístíme jenom ke stažení a může se potom stát. Další jsou zátopkovy unepilů, typ z loňského roku. Hmm. Idiot je, tak my jsme ty Karamazovy a zločina Tres předtím vydali a říkali jsme, si půjdem do Gogola, od Gogola do revizora nebo idiota, tak tím, že Loní idiot tam také byl úspěšný, tak jsme řekli pro letošní rok, že, že dáme idiota. Dá se říct, to, co jste tady posílali, tak jsem je spíš četla, než poslouchala. Ale třeba toho toho, toho Maj, nevím, jak se vyslovuje ten... Uh, Peter May. Peter May. Peter May. Toho jsem si zkoučila jako knížku, nejsem schopná to, já bych to nečetla. Ale jako když jsem to poslouchala... Tak to vám ten tak hlas pomůže. Nevím, ne? Já u toho se dělám 150 věcí, jo, ale jako, když jsem si říkala, to úplně o něčem jiném, než když bych si tuhle knížku si nečetla. Je to někdo to, a teď je tam velký rozpor, že některé, třeba my to říkáme, a na té akademické půdě trošku, že ti třeba nemají rádi ty dramatizace, lidé, že nemají rádi, že ten režisér jako trochu podsouvá nějakou svoji můžu, představu, tými že těmi zvuky a tou hudbou, je to a mají rádi tu čistou četbu. V Českém rozhlase je to zase tak, že Český zase potřebuje vejít do nějakého programového schématu, tudíž ty četby můžou mít třeba pět dílů, deset dílů, ale každý díl je třeba na půl hodinu, nebo někdy jsou to hodinovky, má prostě formáty. Takže i Český zase potom musí pracovat s čemi četbami, i kdyby nechtěl. Já to ale vítám někdy, protože zase 12-hodinová četba někdy, to už je okay. fakt, jako už bych tam cítil ty nůžky, jako, že by se ale tam mohlo vždycky trošku vždycky... Vždycky tak dneska ty, zase ty CD přehrávače v autech, ale i doma někdy, když to vám zastaví v tom místě. A, tak a ta knížku tak když máte na nočním stolku, tak se pak třeba, jestli jste u toho usnuli, tak se pak ty dvě, tři stránky vracíte, tak tady si to taky právě. procvakáte a vrátíte se. Ano, Jakube? Mě ještě je ta otázka. Ne. Ne, uh, ne, já si totiž myslím, že v té radiotéce by samozřejmě chápu, že jde o prodejnost, je prodej, ale trošku mi to přijde, že z ty internetový obchody, jako má i třeba Suprafon a, a Let's, carry, let's carry, jako jiný vydavatel, můžou jako v dobrém slova smyslu sloužit jako takový trošku odkladiště. A nemyslím, že to byl nějak hamlivě. A mě by zajímalo, jestli třeba někdy Radiotéka nepůle chtít přistoupit takovému trošku dňábro ještěštímu kroku. A to vydávat nebo zprostředkovat třeba za jakový menší peníz, i třeba věci, které už by dneska ve vysílání někdy neprošly. Jo, až třeba z ideologických důvodů nebo... nebo s, já nevím, to koupil jenom pár bláznů, či jako jsem já, jo. Ne, ne, to je jako já myslím, že věci typu jako třeba těch, těch, třeba těch totalitních autorů jako vlastního a které to podle mě dáhý být a stát nemůže. Jo, mě poslal prostě inscenace, který dělal Horčička a jiní režiséři, mně to trošku, trošku možná brhá špatný světlo na, na ten rozdíl tvůrce, ale ty věci jsou třeba mnohdy jako instalačně velmi zdařilý, i třeba textově jsou to problematický. Mm -hmm. A jak se tím člověk má jinak dostat, když to rádio už dneska neodvysílá, že jo? Tím, neříkám, tím potom jako nevolám vyloženě, aby se vysílali, já nevím, to tady jako A tak to já myslím, stíle. že něco se třeba objeví v nějakém... Asi ano, je dobré k tomu samozřejmě dát nějaký, Určitě, možná komentář, komentář nebo udělat nebo... nějakou sérii Uh, Což jako rádioty dělat nechceme. No. Já myslím, že já bych se toho jako nebál. Já už jako jako drobnou sérií, protože si myslím, že to je takový dopad doby. A pro baratele, že jo, historika, je to podle mě. I, i, je to ale je to pro. Je možná v radiotece, že bychom mohli otevřít, takový, aby, no. ale jenom tomu, že ta radiotéka funguje dva roky a já tam pořád bojuji za to, aby jsme tam m, ještě pořád nemáme ten archív jako vydolovaný. Ty, ty nejnejnej nej, nej věci, to na dojde, to na to dojde, až si dojde tak no. v dru, přesně tak, tak v druhé je. lince a v, třeba s nějakým komentářem, že se tam některé tyhle věci objeví. S tím, že ovšem třeba nebudeme chtít ublížit některých lidí, který, kterých si velmi vážíme. Protože ono je to, to vzniklo za nějakých okolností. No, samozřejmě, samozřejmě. Někdo z a tak, tak no. je, to, je to problematické. Tak určitě si budeme hlídat, že nebudeme chtít jim ublížit. No to je to to jako jsem tady nemysl, protože mysli, si myslím, že s nějakým komentářem by to mohlo prostě projít no ale... Vybrat. Tu a, no no. Dobrá. takový nápadně. Děkuji, já jsem si poznamenala. Děkuji, tak aby vás nezřel, abyste stihli jo, další, další program. Moc vám děkuji za pozornost dobra. a budu se těšit, že navštívíte i zítřejší a pozítřejší programy s paní Kofránkou Maciuchovou, pak povídání Aleše Vrzáka a Libora Vacka o hrabalech a budete si pouštět hrabali, které jsou úžasné. A potom v pátek bude hostem Igor Bareš a bude si s ním povídat Václav Žmolík. A bude tam více věcí, protože Igor Bareš je také častým návštěvníkem studií Českého rozhlasu. Tak děkuji za pozornost a krásný vyjek dne.